Pois, eh, Xulio, voltamos a Galicia. Nosotros non salimos de Galicia. Bueno, tuvemos en Madrid un pouco. Mm. Bueno, Pero agora porque... voltamos, voltamos a Galicia. e eh, Vamos a falar, pois, con escritora, poeta, en fin, eh, sobre todo novelista. Que precisamente porque... falaremos con ela porque eu estou lendo un libro dela. Como? Sí. Hombre, ese libro fue premiado además Sí, además fue premiado Por eso sí, sí, sí, el, sí, el sí, cuyín sí, sí. Así que vamos a ir a vos tardes Boa tarde, Den. Berta Boa tarde Boa tarde, muchas gracias por atendernos, gracias. Berta Gracias a vos E incomodamos ton chisquiño, pero aparte de incomodarte temos que aproveitar esta ocasión para poder felicitarte porque, porque sí. ti, aparte de recibir premios e agasallos pois pues, de verdade que estás no candelero Acaba de enseñarnos un, un, un, Armando Olivriño que está lendo ese de Illa de Excepción que é un grande traballo Sí. Guétísimas grazas, non Mil incomodades en absoluto e eu é un placer estar con vos, non. Para es, pues este es... libro comprei dulle en Lugo, duna uh -huh. librería que se chama Librería Balmes uh -huh. que é das máis antigas de Lugo. E Pero... entón aí eu vi eu oíen pola televisión se... É xa, digo, venga. Muy ben. Xa ten un tempiño, ese libriño xa ten un tempiño, sí. pero o que, o que é novidade e é interesantísimo, é un traballo que acaba de publicar, además, en Vogue. Nada menos que a revista Vogue, sabes? Sí. Que bueno, hai... Unha pequena colaboración literaria coa, coa revista Vogue, sí. Bueno, as mulleres incómodas sí. en días de festa. Sí. Vale. Bueno, pois, eso vai dedicado á túa boa, non? Bueno, é un texto eh é unha especie de memoria sobre sobre o xeito de vestirnos, então que mm -hmm. pues como teñía máis ou menos liberdade para para enfocarlo como quixera dentro da página pois pues mm. fixe unha un especie de, de memoria sobre o que supon pois abrir os abrir os armarios de alguén que uh -huh. de alguén que, que morre, ¿non? E tes sí. que enfrentarte de algunha maneira pois a toda unha vida de, de prendas de roupa, ¿non? Uh -huh. E le ven un boquiño pois por aí. Pero é unha colaboración literaria que é creativa tamén, porque ah, deixa deixas constancia do que os galegos temos ou polo menos a túa boae te máis tei com, compartistes, ¿non? Sí, sí, de alguna maneira pues, pretendíase que, que, bueno, así foi como me explicaron, que, que digamos, escritoras de distintas zonas do Estado pues, eh, contase un, de algún xeito desde, desde o seu punto de vista personal e literario, mm. eh, pues, a idiosincrasia ¿no? do, do lugar onde me viven. ¿no? Bueno, que dice, eh, dice na contraportada, dice eh, que queda de nos Nas nosas casas Ah, e bueno Falas de illa de decepción Si, sí. sí. sí, bueno eh, eh, Coido que xa faláramos nun ocasión con ela Si, sí, faláramos Unha ocasión, bueno, pero por outros motivos Me parte que literarios Pero por outros Sí, por certo, Berta eu fixe mención a ese traballo literario que, que, bueno, que, que é, é recente na revista de pero que hai que lle diciron os soentes e seguidores que tens unha páxina tens un, un, unha páxina que se chama Berta guión D'ávila non. Eh, pois a verdade é que non, non sei. Eh, non creo que non, non sei. Pois pues entonces equivoquéndome. Es que, eh, igual estás falando do, do do meu perfil en redes sociais ou algo así. Ai, non tiñas un blog. Eh, bueno, hai moitos moitos anos, igual ah, en, vale, vale, vale, vale. No deudezo así. Por iso por me es que... que que xa entre as redes e as outras cousas, a un anón sí. non lle queda moito tempo para atender tanto tanto internet. Vale, si, si, si. Eso es bueno, nada que, que me que me dei conta que a mellor collei cousas antigas cando en realidad uh -huh. no facía falta facer todo esto vale. Bueno, es mm, falando vol, voltando outra vez a, a ese traballo tan importante sí. que que esta, que ti mencionabas. É importantísimo saber que, que, que bueno, pois ti cando traballatxe coa tua boa nesa, nesa memoria que, uh -huh. que, que, que escribes, pois ten moitísimo que ver coa, coa urdimbre, non? Co, co que se facía manualmente. Eh, pois, home, eu creo que a literatura ten veramente moito que ver sempre co con certa idea de tecido, ¿no? en verdade, vamos, en todo, toda a miña literatura ten un pouco un pouco que ver con iso, non? Con sí. con un ¿no? que ás veces parecen máis espontáneos do que son ou ese o traballo que hai que parecer e que, de, e, que en, e que se cadra eh teñen máis de, de artesanía, non? Eh, moitas veces o o traballo coa palabra e co texto literario do que teñen de bueno, de de achado, ¿no? pero, pero bueno, coño que así es un pouco en xeral sí, sí. eh, Fálanos de ese último traballo aparte de que para min é, é extraordinario que, que a xente se meta aí en vogue que a revista de novembro que seguro, seguro que tenen, van a disfrutar dese de de traballo pero falános do que fixeche ese, ese xoves pasado ese, non sei sé si se foi pasado no anterior, que aí en Vigo que xento con an, Arantxa Portavales. Arantxa Portavales. Sí, pois o xove, pois non sei se foi o xove pasado ou anterior, eh, tivemos pois un encontro entre escritoras que consistiu un pouco en, en... bueno, pois en conversar sobre o oficio de escribir, non? Eh, uh -huh. Era un encontro eh, interesante en ese sentido porque eh, habitualmente, pois cando, cando as escritoras... Eh, quisimos a sitios, no moitas veces ímos falar do noso libro do noso último libro, ¿no? Uh -huh. eh, eh eh bueno, neste caso era interesante tamén xuntarnos eh, pues, alrededor da, uh -huh. de como escribimos e da nosa relación co literatura dunha maneira pois pues, máis uh -huh. eh máis xeral e fora do da actualidade, ¿no? Uh -huh. Y nada, pois pues, foi estupendo, non conhecía Conhexía a Arantxa E pues, conseguiéramos moi poquinho E uh -huh. foi estupendo, pois, pues, coñecela E charlar con ela Ademais, nun, nun lugar eh, extraordinario Ese, esa fundación Euseino, non? Si, si, si Unha fundación eh, Pois pues, que Que, bueno, que, que unha especie de lugar De encontro, non? Para persoas Eh Eh, pues que escriben y persoas eh as que lles gusta a literatura e a filosofía uh -huh. eh, que ten pois pues, un programa de actividades pois pues, moi diverso, ¿non? Eh, bueno, pois pues, eh é un placer, ¿non? participar participar foi un placer participar nesta y pois pues, de moi moi boa aventura, ¿no? uh -huh. Estupendo. Sí, señor, porque eh, volvendo, por exemplo, ao libro de Illa de, de Decisión, pois eh, vexo que botas man máis de do, dos teus antepasados da túa aboa, por exemplo, nese caso, non? Mm. Ah, sí. Bueno, a ver, realmente eh, as novelas son tamén son construccións ficcionais non? Uh -huh. quero dicir uh -huh. eh, independentemente de onde veñan os materiais que, uh -huh. que unha usa nunha novela eh, pois as novelas hai que lela sempre como como textos de ficción non, uh -huh. non como unha maneira de referir a, a vida tal como pasou non? porque uh -huh. referir a vida tal como pasou pois non, é un, uh -huh. non é o cometido da literatura non, non é o literatura sempre é construir Outra cousa é que efectivamente pois, hai un xogo non con materiais autobiográficos uh -huh. con materiais eh, pues, bueno, un pouco eh, ligados a autorrepresentación e demais. Pero bueno, eh, tampouco é unha, non é unha memoria, vaya, en todo caso. Sí, sí, sí, sí, sí. Porque tamén te dedicas á poesía ou non? Sí, hombre. Sí, sí o que pasa é que, bueno, é certo que, que hai moito tempo xa que... <ríe> Que non publico poesía, entón vai soando así o reloxo de, mm -hmm. de volver, de a ver si, si en algún momento pois pues, nace outro libro de poemas, non? Sí, porque... E... A súa creatividade sí. é enorme, sí. Sí. precisamente ah, por a, eso foi premiado. A, a poesía é a beleza do, sentiment, eh, do sentimento e da, da palabra en verso ou en prosa. Tamén, tamén. Tamén, tamén. Ela dice, por certo a falando da, da poesía xa que que admiramos-te, moitísimo eh, que, que, que estás por aí quería convidarte a que participaras con nosco o día 28 de novembro no Culturgal de, de Pontevedra posto que teremos un, un pequeno stand que, que compartiremos co, con, con Carlos eh, con outros moitos premios de poesía que se fan en, en Galicia a, faremos un stand en, pues, nos que se verán os diversos certames de poesía, yo no so de Escolaridade de Castro de Cornellá, pois pues, presentaremos e entregaremos un libriño que nos axudou a, a publicar a Dirección Xeral de Política Lingüística, eh, que, que recolle os premios do 2000 do, do, do 1997 ao 2018. Uh -huh. Pues faremos luego por, por achegarnos O vosotros están, o, o culturales E eh, eh, así nos conocemos también También, claro Eso damos que personalmente, claro que sí, eh, sí. Eh, Ya, ya eh, agradecemos chip. A lo mejor hasta o Oillas para que no lo asimes Pues ¿eh? también, claro pues Sería estupendo, claro que sí De de verdade que en que estás agora mesmo? Eu metínme agora en Camisar Doncebaras, empecé a falar d'outra cousa uh -huh. e o que fai facemos eh, eh, esquecer un pouquiño. En que estás? Dixeche que deix tiñes un pouquiño aparcada a poesía, pero pero sigues, sigues nela. Aínda que non a publicas, te sigas nela. O que si sí, hacer... bueno, poesía eu creo que é unha cousa máis de fondo, non? Aí moito tempo que estou un pouco tratando de, de buscar por onde, por onde quero coñer uh -huh. camiño. Y, y bueno é una cosa así máis de fondo então deixo un poco de un poco o azar ¿no? y agora estou má estoy escribiendo casi case exclusivamente narrativa ¿no? de ahí, de ahí bastante tempo y, y tampoco sei muy bien por qué, ¿eh? porque porque no fui eh, tampoco pretendido pero bueno o certo que me interesa me interesa a novela yo como escribo Pues tamén as cousas que me fai que me fai feliz de escribir, pues, uh -huh. <ríe> claro. <ríe> bueno, o que, o que a ti si... fai ti feliz de escribir, pues a, a seguir escribindo. <ríe> <ríe> pouco a pouco, misa pues, eh, claro. Entón agora estás nun nunha nun traballo de, de, de relato, un traballo de, de novela. Sí, bueno, sempre estou con cousas. Entón neste último neste último anos, pois pues, o que fixen foi foi narrativo, então bueno, uh -huh. sempre sempre ando con con cousas ás voltas, sí, e, sí, sí, Que hogo, sí. non ter, ter cousas na cabeza. Creación literaria, pero ao mesmo tempo tamén faz presentacións, e eh? como dixeches aí un momento, pois pues, ese traballo que, bueno, esa presentación con a granxa Portavales, eh, eh, eh, non sei, o mellora hasta coas co muller, mulleres de, de palabra que, que que me parece que A ver a quen vin que iba a facer un traballo con mañer... Sina, Sina Vega, me parece que a que, que vai a facer algo. Non sei sé si se ti tamén te, te, teñen convidado para estar aí con elas. Pois pues a verdade é que non agora mesmo non, non, non sei moi ben de que, de que se trata. Vimos uh -huh. bon, facendo eh, todos o que, Mille, mulleres... o que vai... Molleres de Palabra é eh, unha asociación uh -huh. que teñen eh, aí tamén en, en Vigo. Eh, eh, uh -huh. Bueno, xa te mandarei eh, información delas xa te morir non, non, no, pero pe, quería xe preguntar se, si, ademais de, de estar convidada a facer ese traballo o, o que fizestes outro día tía máis máis arancha si, si, si tamén participades noutra cosa, porque, por exemplo eh, non sei se si estivete tamén no, no poema a gosto de de, de de Llariz, pero seguro que en algúnas destas eh, xuntanzas ti tamén apete, apareces, non? Eh, bueno, eu no pode en agosto creo que nunca estive, pero bueno, quero decir que moitas cousas Imos facendo pois eh pois as que nos van pois a, por unha bandas que nos convidan e por outra bandas que podemos dar conta e, e nos apetece facer, que este se pode facer. Facer todo, pero bueno, que supoño que como calquera Si, sí, sí, como no. calquera persoa, así que escriba, ¿no? Sí, sí. No. Tampouco creo, tampouco son a persoa que máis mais hai a facer cousas, porque, bueno, as veces... Eh, estás, estás ocupada, estás ocupada. Medio, claro. Bueno, ocupada ou prefiro sí, sí. A, Ta... un pouco de calma. Eh, vale, vale. Porque as cousas pre que salen ben, hai que... Eh, com, pasa como un cocido, como un cocido a lego, hai que facelo lentamente. <risa> sí, hai que, hay que cuidarse. Sí, está ben, está ben. Bueno, no, preguntaba-te eso por Por curiosidade, digo, estás traballando nunha cousa que seguro que pronto vas a publicar. Pois, eh, esa, pois a, a verdade é que os prazos de, para publicar cousas nunca, nunca se saben así con moita certeza, non? Porque uh -huh. os libros rematanse cando remátanse sí. cando se rematan, e despois, pois, depende un pouco da, da, uh -huh. de, moitas, de moitas variables, non? Uh -huh. eu, a verdade, sempre prefiro non... Sí. Eh, non explicar moitísimo non adiantar, sí, adiantar sí. entro outras cousas porque ás veces eh, hai libros pues, que ao final pensan uh -huh. que a rematar e non rematas e sí. entón sí, bueno, sí, sí, sí, sí. é mellor falar dos libros cando xa están eh. sí, sí. Non, ah. poñe, non poñero o carro diante dos bois efectivamente <risa> vale. bueno pero que seguro que para estas para estas celebracións que tenemos en contra por por ejemplo omagosto, o Magosto agosto o algún unanzas sí. que hay que hay de, a nivel cultural y a nivel literario ne pues de vez en ti también participas no pues no sé no sé últimamente una A, a celebrar un mago pero bueno eh, eu encantada de, de, de participar en magoss y textos populares pois eso siempre hai tempo y alegría a moiitísimo de verdad que para nós é un placer enorme eh, contar contigo que eh, a máis que estés dispuesta a perder os minutos conosco para que darlle coñeceonosos lentes a tua mm, grande creatividad literaria de verdad que para bueno a oh, Armando, foi o que contactou contigo para que nos falaras pero eu tiña moitísimas ganas de felicitarte por ese traballo Na, nesa revista que parece ser que é unha edición enorme non? A Vogue. Eh, pois a verdade é que non sei de cando, pero sí é eh, eh, eh, eh, eh, eh, unha revista que está claro, que está todos nos, nos en todos os kioscos é eh, eh, A... Claro, estupendo A nivel mundial, sí, sí é que... Bueno, pois, que eso Volver a felicitarte E que deseaxe todo o millor Que que ese novo traballo que Do que non queres adiantar demasiado Pois que, que teña exitazos E que se xe moi ben publicado Pois pues, moi ben, pois pues, moitas grazas Agradecerxe moito xa eh, moito, Berta E esperemos que ese traballo no verán nos des noticia O millorantes <risas> Eu xa lle digo <risas> para o verán O millorante, na <risas> o Semana oi, Santa Na Semana Santa, seguro Bueno Agradecemos-te moitísimo eh, A seguir eh, cuidándose Que tamén compre Que tamén compre eso, si sí, señor, cuidarse moito Vicos <risas> cool. Moitas gracias Até be logo, Berta <risas> tirar unha espiña hai do corazón que me mata teño unha cabeza nova en no Ai feita o meu parecer Para vivir neste mundo, neste mundo. vivir neste mundo vivir neste mundo Se non no se comprende. Vamos roubando, niño Ay, Vamos roubando, a Eito Ya que elevamos la zona Ya que elevamos la zona proveito